a um. Bismillah ar rahman ar rahim, alhamdulillahi rabbil alamin O salatu o salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Shikua së ndëruar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet tonaj të kënë zotit e gjithsis Allahot i cili është nje dhe i vetëm A ti të kënë i tërë sundimi dhe i tërë pushteti Gjdo të mirë që e kemi, gjdo begati që e gëzojmë Gjdo raha ti që e ndijem, gë zotit gjallaj wa ala e kemi E lusëm Allah në manuar që të naruan nga gjdë e keqët, nga gjdë rëzik, nga gjdë lajthiti dhe devjem, pa vërseshtë, a borën e nga vetët tona, apo në rëzikon nga jashtë. Lusë Allah në manuar që lavdatat, pachet, bekimet, e zotit tjenë bi Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familinët i shokët, dhe të gjithë ata që ndekin këtë rukë derin ditë në fund të kësaj bote. Mirë se ta komi përsëri e dhe sonte, me lehenë Allahot Azaugjel, në takime tona të zakonshme, gjithë do të hënë në këtë termin, në trasmetim të drej përdejt, me tema tona në kuandët të një titullit të madhë që kemi vendosë që ka thot feja. Shëkuet në ruar, jemi duke trajtuar një tem që sa javë, që ka të bëj me edukatën, dhe sa ma te për një riu të trajtoj këtë temë, Sa më tepër të te interesohet për këtë temë, do të vrenë sa aq më tepër nevojë kemi për ta. Do të vrenë se mungesa e trajtimit të mirëfillt të kësaj teme fatkeqësisht shpesh arbëhet burim i shumë problemeve. Duke filluar nga mungesa e edukatës me Allahun Azza wa Jall e pastaj mtutja. Duke përfshirë këtu edukatën me atë dërguarin ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edukatën më njerëzën e përgjithësi madje edhe me vetën sikur që e kemi përmendur sot do të vazhdoj më tutje me lejen e Allahut azhajal me temën ton do të kumunduar që tem pas teme hap pas hapi të plotsojm boshllëqet që shfaqen vazhdimisht në jetën tonë në këtë rritim. Diku i mungon edukata me Allahun. Ediku i mungon edukata me veten, e diku i dërguar, e diku i mat, e diku i mat, anëjdo kush pënë ka një kënd të plocuar në këtë rritim. Pavarësisht, ndoshta nga një kënd mund të jetë më i plocuar e nga një kënd mund të jetë më i mangët. Ërancësh mësh ma se emëruesi i përbashkët i problemet ton është se në mungën edukata. Sot do të lasë për edukatën e muslimanve ndërmjet veti. Pasë që në takimin e kaluar, kam folin për edukatën e muslimanit me mësuasin e ti, me mësimëdhënsin, me atë që e kam suar, atë që i bëndë dobi, si duhet të i sjelëshëm, i kujtëshëm. Për të abekuar Allah, dijen që e kam marë. Për të pas dobi nga atë që e kam suar. Dhe që sot me lejën e Allah Gjellewala do të vazhdojmë të utje me edukatën e muslimantëve në dërëmjetë veti. Në qëfë se dëshirojmë që para se të kalojmë të kë rafshë praktikë, nga se në rafshën praktikë, do shta nuk e gjem atë që në akëzën në raport me muslimantë, nuk e gjem atë që duhet të gjemë. Si si duhet të sillet muslimani ndër me vetë, si duhet të jena të ndër me vetë. Para se ta shpalos këtë faqe. Dëshiroj që fillimisht të mirë me aspektin teorik, me mësimet e Allahut Azza wa Jell, me mësimet e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Çi pastaj të befasohemi. Po pikërisht kështu, të befasohemi si është e mundshme që një popull, një komunitet, një ummet i cili kultivon mësime të këtylla, të këtij niveli, të këtij rangu, të vijë deri në këtë gjendje. Allahu Jalla Jalaluhu kur festat për lidhjen e muslimanëve ndën me vetë. Ingrid në lidhjen më të lartë dhe më të fuqishme të mundshme duke thënë, innë me l'mu'minune, ikhua, me të vërtit, musliman t'janë vlazër, janë vlazër, andaj si u t'akonë vlazërë t'jenë me zvete, të coptuar, të përqar, të hasmuar, me zili, me gjelozi, me urrejtje, apu t'akonë t'jë ndryshë, andaj vetë nga, Lidhja që Allah u gjellë u në ka lidhur, jepë ja të kuptuat se sa është kujdes islami, qëfar kujdesit pasachim dhe dveçant, kësa e lidhja i jepë Kurani, dhe gjithashtu Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Astë një her, në astë një ras dhe rëthan, Muhammedi sallallahu aleyhu sallam nuk e linë të anë është këtë tim, shudzën të gjithë situatë, gjithë moment, gjithë rëthanë, që musliman t'i kshilan të për kujdesjen e tyre që duhet t'a kejnë në raport me vlanet t'u në musliman, përndaj, kjo nuk bëth me teket e tona, kjo nuk bëth me qefet tona, gjitho kur dëshiron që tjetëri, tjetë në raport me te, si pas ozaj që ajko qef, ose si pas ozaj që ajko qef, nuk bëth kështu, por të gjithë sirop të alloqet levale, duhe që t'i këthemi fjallës a Allahot Azojel, sunetit pejgamberit a.s. dhe në kuadr të asaj që nëzirim këtë të tim, të regullim raport në të mëjëti. Nga njëre, mun bje të mamë dëqë, për laot të tim nuk i bje shumë të mamë, adaptohet. Nga njëre, mun nuk mbje të dëqë të mamë, vë laot të mi bje të mamë, adaptohet edhon. Nga se, nuk mund të gjitha të jenë në nivelil e dëshirave tona. Po ne duhet të adaptohemi mësimeve islame. E jota insistoim do të përpiqemi që mësimet islame t'i ja adaptojmë kuptimet tona, çeveve tona, tekeve tona, për sa të nuk mund të përputhemi. Dikush e merr këtë mësim, dhe është në këtë nivel. Po dikush e merr atë mësim dhe kët nivel, nuk mund të përputhemi. Andaj për të për të sinkronizuar mes vetëve tu përshtatur mes vetë duhet që këtë ta bëjmë për më mësimet e Allah xhaleu ala për më mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam andaj ashabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u përshtatën tërësisht dhe u adaptuan tërësisht me mësimet që u predikon ta tyre i dërguari Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe kur bëhej fjalë për ndonjë dëmtem të tyre, edhe kur bëj e fjal, për ndonjë ullit të tyre, edhe kur bëj e fjal, për ndonjë, ndoshtë adhe razikim të tyre. Vë gjithat, adaptoheshe, gjithakoshtë në pozitin e vetë, që tjenje të rësi e kompletuar, e një kuptimi të rëndësishëm që Uadha Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Nga njerën shikun në ruar, janë disa vëprime që shëriati kërkan për neve. Dhe neve nuk nga bëjnë shumë për shtype se këto mund të kënd dikim të madhë. Për Wallahi, asë një vëprim, asë një mësim, Allahu Gjallahu Ala, nuk nga kamësuar rasisht. Dhe asë nuk kanë finë tonë rasisht. E të rashtë, e tërra është e logaritur nga ajë që e ko emri el hasib, ajë që logarit e tërra është e logaritur në të mrekulushme që të funksionat si duhet si duhet prandaj ato se bepe për të bashkuar ne për të dashur ne që i ka para pasheri ati në qofë se i funksionalizëm ama si duhet me lejën e Allah Gjellewala me lejën e Allah të manuar nuk mund të jetë nëryshe në duhej me zveti, në timi të afruar me zveti, por në qofë se gjdo kosh përzjedhë mjërë selektiva që i pëlqen, dhe e funksionalizën mjërë selektiva që i pëlqen, atër pa dushëm se në të shkaktojt një kas, dhe në të shkaktojt një shpërbërje fatale në mesinë e muslimanë. Në qofë se i referohëme shkaktojt në vëtëm një hadithi të Muhammedi sallallahu alesallam, ku fletë për obligimet e muslimanin dhe e muslimanit. Kaqë, anëzjëve të e për. Allahi këto udhzime, të përfshiran këtë hadith, do tjent një aftushme, të evitojnë, gjdo më spajtim, gjdo, gjdo konflikt, gjdo të lashe, gjdo problem që është mesin muslimanit. Në qofësimi të sinqertë, dhe indjekim udhzime si duhet. Por në momenti kur unë të nëtaj, ta përdori një argument saktuar, apo jo për ta vëndë fuksionë si duhet, po për ta arsjetuar një veprimtimin, dhe të njëtin të në të në të bënë e vlaujim, atërni ashtë nuk dhëtë bashkohemi, ashtë nuk dhëtë pajtohemi, dhe e që është me keqja dhëtë futim konflikt vetë tekstet vetarek. Se e dikush e bën kët hadith, edikosh ata dith nga një herë, nga një herë fatkeqësisht mund të arri mospajtimin në mes të muslimanëve në atë shkollë. Tha so, që ti mund të kesh një përsëripse se bëhet fjalë për dy fe të ndryshme, e jo që ata janë pjesëtar të një feje. Për shkak se nuk ditë menaxhojnë mospajtimin që kanë dhe shndrojnë për çfarje. Prandaj ne mund të jemi të mospajtimit, po por duhet të dim si të menagjojnë me, me mendimin ndryshe, mos pajtimet me zvete, që mos të eskalojnë dhe në përqarë dhe të sëptim, kjo shumë rëndësishme. Muhammedi sallallahu alësallem përmend një hadith, se obligimet e muslimanit, ndaj muslimanit, janë gjasht, dhe këtu janë të mjaftushme, si kur të fjecij ka shikun të ruar, që në, qi morim dhe të zbatojmë në jetën e përditshme dhe do të jemi një shoqëri ideale. Sikur që ishin ashabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një popull që ishte në kulmin e mospritetjeve dhe përçarjeve. Një popull që ishte në kulmin e luftrave dhe konflikteve. Subhanallahu me këto mësime me asgjë tjetër. Wallahi billahi Azgjë, Muhammedi sallallahu alesallam, nuk u akamsuar ashabve e ta këtë fshihur pejneve. Azgjë. A që akamsuar atyre, ne akamsuar edhe neve. Ska fshihur azgjë. Pra mdaj, atë rëqet, atë mësim që ata kam përdor, që të shëndëruan nga një shëqëri e egr, që e hanin njëri tjetërin, e luftoni njëri tjetërin, të shëndruhen në një shoqëri që Allahu garanton për dashurin e ndërsel që e kishin, nuk u përdor asë një mësim tjetër, asë një ullëzim tjetër, jashtë ta kësoj që e kemi edhe njësët para vete. E pësa tëre të kënesë po bëjtë kështu? Pekrish përshka këta soj që e cikëa e se gjithë kush veqohet me njësasit sa këtuar argumentës, kullu hizbin, bima ledehim ferihun, kështu Allah u thot për dësë njerë që u përqanët sëptuan, e pas e gjithë kush u veqohet me mendime ti dhe i gëzohet këti mendime se unë e kam mirë e ata e në devijem, unë e kam kështut dërsa ata e nga bimë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Andaj, mësime të Allah u gjallë u ala, mësimet e pejgamberi sallallahu sallam, janë të mjaftushme, nuk kemë nevoj për asgjët tjetër, absolutisht, për të të kaluhë për lejme tona. Më men nuk rejme i të gachem, të i gjykoj me fjallën Allah dhe fjallën Muhamedi sallallahu sallam. Po men nuk rejme i gjykojme i ndryshe, dhe me përmë i ndryshe, dhe i keqëpërdojmë argumentet, e atër e po. Atër mundëm i që edhe me ajetet kuranit përqahemi. A ka mundësi një njëri, a ka mundësi njëri, për shambull, a, me telefon, telefon, që fletë me te, për shambull, me si, për e mytë vetën. Ka mundësi. Telefonin sumarumë me mytë vetën. Asë nuk është i mbërët, asë nuk është, e për që njëri mundet me keqëpardur, e përbihin e mytë vetën. Plas, dho në rujt, ngullë fatet, dhe mytë vetën. Asë njëra ndryshme. Edhe pësët, E për të telefoni, në esens, është telefoni ne esenc. Është për të komunikuar me të tjerët. Është për të bërë mësonë të mira. A ka mundsi përmes telefonit ta lëndojmë dikan po ka mundsi. Po nuk u bë telefoni për këtë, po nuk u bop, po njerëz do bojnë. Edhe ai te Allahu Xhe Lëwala, janë bërë që ta vllazërojnë, qe se Allahu ka dhënë një vllazër. Me çkanë punë vllazër, me xhak, me pasuri, me tuk, jo. Të gjithë muslimanët janë vllazër në bazë të fjalës së Allahu Xhe Lëwala. Andaj Allahu Gjellewala me Kurana ka bëh vlazër, e që është ka mundësi pasaj kë Kurana mos më në bëh vlazër, e së është e mundëshme. Së është e mundëshme. Atërë, defektio asë është të kajet të Kuranit, e që Allahu naru tjetë kështu, së është e mundëshme. Ose defektio është të këne, e që shumë është e mundëshme. Në kemë problemë. Si i përdurim a jetë të Kuranit. Gjitho kush lezonë Kuranit Që ajo çfarë përmban këtë. Asnjë nuk lexon Kur'an me jetën e tij aty që kujamunë. Unë më kujtë Allah po më zba të mos bëj kështu. Unë nuk po e kish dorë të bëj kështu. Gjithmonë Kur'ani lipi mjetrin. A lib mat të skenapun 100 mm. Që majet kur Allahun Kur'an po të përta kështu. Emil për ty Allahu çka po thotë, e për mua Allahu atë çka është më e mira. Allahu është i kënaqur me ta, kemë shkuar në xhenat, vësh kështu thotë Allahu për mua. Apo këtu lind konflikti dhe mos pajtimi. Kjo është shumë e ta kuptoj që çoftë është tema e gjatë, por dua të kalet tek pika që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem që të kuptojmë praktikisht për më mësimet e tij, si ke mundsi ti me, edukuar me zveti, të edukuar mes vetit, të sjellshëm, të kujdesshëm si duhet. Shumë ka ditë, shumë ka mësime këtu drejt. Mirë, por po ha them një pyetje që e ceka më herët. Musliman dhe muslimani i ka obligim gjergjerë. Të drejtat e mia te teja musliman. Nuk gundzën të mitësërnë është. Janë gjashtë. Po dhe drejta ju e të teunë që nuk gundzëjt asërën e asë situatë. është gjashtë. A funksionan kënë raportë mes neve si duhet, të shikojmë. Të shohim. E para që e përmenë Muhamidi sallallahu alai sallim është selami. Selamu alaikum, i thonë. Dhe kërë së të qyshë të moshë më një selamu alaikum, pse njerëz e kontestojn. Pse selam alejkum a berë, pse zban ship përshëm. Për çka për se fjera selam bard kuptimet shumëta që duhet një vëllim gjuhë ship me zbërthyr. Për këtë arsye. Për këtë arsye. Por kur na se kuptojm që on selam, çka është? Fat duke të thie, pse nuk zavesohet me ship? Po nuk mund të zavesohet sa kupton më tepër. Do komundh të zavesohet Këtë zërëma pas një lië përë, mi thonë muslimat 15 pak. Me lezu fashën e pare, 2, 3, 4, e kjo është përshëndit dhe e mëdajt të jepë. Një lië për me lezu, me përshëndit dhe e mëdajt të jepë. E së është të mundë është. Muhamede sallallahës më ka thonë. Lën të dhullu lë gjennëte, hëtta të u minu. Wa lën të u minu, hëtta të habu. E fela adullukum ala shay in fa'altumuhu tahabbatum af salaama bainakum Muhamedi alayhi salatu wa sallam thot nukeni me hin xhennet pa besu pa besun allah pa besun pejgamberin sallallahu alaihi pa besun kuran sco xhennet a don tyu tregoj chto thot muhamedi sallallahu a don tyu tregoj ponje gje te celine nqofse veprani duheni Kasë nuk keni mundësi me ingjenet pa besu. Apo? Nuk keni mundësi me besu pa udasht. Kështë e pjetë që e harrova. Nuk keni mundësi me besu drejt pa udasht. Për diri së so onë nuk e du një vlamës më si duhet. Besimin e kam kriz. Shë kësë sa kjo punë e rëndësëmë. Kjo së so punë hajgara. Dëshurien dhe i muslimanit. Lidhe me muslimanin. Nuk është qështë sekundare, terciale, kështë më radë. Mirësht me dashtë i musliman. Nuk është çështë tek mirë. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ndërtuar me kandrin, në iman, me besim. Kontestohet besimi im. Cilësia e besimit tim kontestohet në bas raportin që ka me të tjerët. Allah na ruajt. Sa e kam kuptuar besimin drejt, praktikisht shikoj në raportet që ka me të tjerët. A kjo pun nuk nuk nuk është hajgare hesape. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem a do të të rregoj për një veprim, në qovë se e bëni, në qëse më dëgjani mua, do dë duheni shumë me zvete, kur duhe me respektohe me kemi edukat, cilë është ajo i dërguar e allahut. Në gjenë mësusin e njerëzimit, në gjenë të dërguar e në fundit, të dashën e Allahut a zau gjelë, njeri unë që nuk flistën nga hamendja ti, por flistën nga shpalëja që i shpalët, në gjenë ajtë që farështot për tërkët. Efshus selame bejnëkum, parhape një selamin mes juve. Ho dirgore allatë, po ne pojapem selame s'përduhëm, a ka ne pravu këtë pun? Na, ka ne pravu na, ja, po selamu alaikum, selamu alaikum, ka hi me ka dalim, po apet s'përduhëm që është duhet. Ko është problemi? E, po s'kemi dhënë selam që është duhet mes në qenitet? A është bërë fjalgojë, selamu alaikum, fjalgojë, ja. أدينش كاثوتي كورثو السلام عليكم كتور بوشتي سلام است امني الله تازوجل سلام است امني الله تازوجل سيكو سا يبرمن الله تبارك وتعالى سوره الحشر الملك القدوس السلام هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام ايشت الله që nuk meriton të adhruat me të drejt asë kush posti. El Melik, aje është sundimtari, pushtet në bajtësi, që gjdo gjë është në posedimin e ti, el Kudus, i pasër nga gjdo e mitë. E selam! E amni Allahet është e selam, që nënkupton se egzistuj një vargë veprimesh, të cila në qofë se i bëjmë, jemi në pache me Zotin. Edhe egzistoj një vargë veprimesh në qofë se i bëjmë, meritojmë të kemi pache me zvete. Andaj, kur thua e selam, ti vetë me shpre rezultatin e një angajime dhe përpjekit që e ke bërë më heret, e nuk ërë fjalgoje. Qëka nuk kuptan kjo? Kjo nuk kuptan sa unë kur thamë dikuit e selam, që ështën e zilis me vlo të më në kam të kryme, ka që është e pëmullëshme të me selam, e në zamër kam zili, e shkanë kjo, që ështën e përgojimit, në kam kryme të, pas taj vijin thëmë selam, a nërmal, që ështën e u rejtës, në kam kryme të, gënjështërës, mashtrimit, traftis, i kam kryme të, andaj vijinë fund, kjo është fundi i procesit, finalja, ës njërë për s'kebo, kur gjoj e që selam, më njërë e si shkojnë ditë në parë në fakultet, unë u lodhe, vëla, kam pak puna, kam më t'i qa diplomë më malonë, se unë s'kam bak me nga të mëngu kësi fjallë shumë. Që ka thonë një holku? Të ja, e i normal. Për diplomë, vështë një letër me marë, 4 vjetë duhet të mulë, 3 vjetë duhet të mulë, duhet 50 përvime me i dhonë, duhet me të qëti në këtë përvime, në këtë përvime, në këtë përvime të rapurët me zhëtë i bimë, e në fundë thimi, selam, për që në skondikim, për që në skondikim, andaj, selam është diploma e kalimit të provimit, madje provimeve, në mënyrë të sukceshme, në raport me vlaun tim, dhajnë në raport me mu, e pastaj, këtë proces, dhe këtë tërsi provime që unë i kam dhenë, e kurorizon, përshëndetja es-salam. Andaj, shiko, Allah u gjellëvo ala, në thotë, këni kujdes, lime të kulune, ma lëtë e faalun, pse për e thuni atë që nuk për e vëproni, po që ish për e thuni vloë të në paqe, e pëmre në ki qefkora, hata i mës mu më bo, që ish kënë kër, që ish bashkot kër, qysh, qysh, si bashkot kër, kanë artë të kënjëri kanë thonë, Tisar për vjen filoni me të li pëjep. Erdhë, asë se konteston në rarë, a i kështë e mikate, i thanë, qithë më pëjep. Qfarë thafëtë? Shikoj këtë kuptim të thellë që neve në mungon shumë fatkecisht, dhe shumë kuptimit tjera në mungon të zhytemi, të thelojmi në të, shumë sa në kemi si përfacisht, si kurse e salam, salam, salam, si përfacisht, qka salam? Andaj, disa ti po jap shumë këtë njerëz se thotë marrësi. Thë unë, thotë ky njerëz apo ky dietari, ky hoçja po thotë, po i mson njerëzit. Thot unë për këtë njerëz, gjithmonë lutem që Allahu më ia dhon xhenetin. Po, thotën vjen turpi Allahut azhjel. Allahu më ka kërku xhenetin për këtë njerëz e on më ia ndal diç për këtë dhunjaje. Kjo shumë e olt, kjo shumë është olt. Munuk po mdhimet xhenetin Allah më ia dhon. E po mdhime diçka kjo bëhet. Ja spërputha kjo. Nuk përputhet. Andaj si përputhet unë thon musliman, kofraha gjithë vëllai jam. Kurt keq që mos pa fshov vëllai jam. Apo gjithë mirë kofshov vëllai jam. Çu ti them atij, e ka ja punoj ma spinë. Vëza marti më thon inshallah kur haj nuk shamur vëllai jam. E kështu gazilia nga orrëcia. A ko ktu përputhet në ko. Për shkak të sco përputhje as ia rezultat nuk jep, nuk shkrep salame, nuk shkrep, nuk shkrep, nuk bëndrit. Përndaj, kështu duhet të kuptoj me salame aleikum? Jo, si vjog e salame aleikum, jo, unë e pithëm këti lotëm qështu të. Atërë, o, shumë nërma që e këtosja bëjnë, që shikë e lidhë me zvete. Përndaj, efshu salame bejnë e kumë, përhapën e salamin me zvete, për hapën e selamin me zvetë, kup dhe kuptën e selamin drejt, dhe sinë qeresht thua janë i muslimanit, sinë qeresht thua janë i vlautën, motërës tënde, sinë qeresht, përhirëtë Allah gjallë lewala. Nga sërës të vërtit, se tingullin, tingullin e gjuhës, dhe atë që del nga telet e zërit ton, kjo tingull e ndë gjën muslimani e selam, Mirë po është edhe një tingull tjetër që nuk delë pe i goje. është një tingull që delë nga zemra pa i shkën të kallahu gjallahu ala. A tingull vetëm Allahu e ndin. Kur thurës se Assalamu Aleikum. Këj tingull i bukur kër delë nga gojote. A është njetë edhe i bukur i këndshëm i sinqertë edhe nga zemra kër delë kër shkën të kallahu gjallahu ala. Këja është pikpyjtja dhe sfida jonë. Këja është më rëndë Përëndaj, të japim selam me zveti, të duhem me zveti, të japim selam sinë qeresht, me pletë kuptimin e fjales, ma dje të punojmë, të punojmë, të investojmë këdretim, që kur vjetë të takuhemi me dy musliman, faqe barë të jemi e selamu aleikum, kam punu për me thonë selamu në ty. Andaj, punani, angazhaunin këdretim, që kur vije fjala e salam, tjetë kurora e angazhimeve. Tjetë kurora e përmirësimi të raportë e muslimonin. Për këta sujë, thimi e salamu alaikum. Për ndaj, a ka mundësi këtë zavënsuat me di, di shtetër? Nuk ka mundësi. Fjala pa që Allah që më di, ashtë e mangët. Nuk është krejtë e që ka duhet të thuhet me salam. Unë e kur i thamë një muzmën e salam, Kam dëshir që ai kur gjuna mos më bó. Gjithjet i devojm tek Allahu xhël leu ala. Se që të dëshiroj të ketë paqje po me Allahun, me atë al, që emni është, e ami Tirit e selam. Dhe pastaj të ketë edhe rahat, edhe komot, edhe mirë, edhe shlirë, edhe mirë gjitha aspektet e tij. Dhe kë gjithë përshirje të këtyre kuptimeve nuk mund ta përmbledh në një shpreh tjetër që mund të jetë zaventim e fiorit e selam. Atë te me selam alejkum. Asë Arabët nuk jam përshëndet me salam alikum. Nuk këk është prijë Arabe. Nuk këk është prijë Arabe. Jo, është në gjuhën Arabe. Po nuk është përshëndet i Arabe. Dallon shumë kja. Dallon shumë. Arabët, para se marë Muhammedi, nuk jam përshëndet me salam alikum. Asë kanë di që ka është e salam alikum. Ka është shëriati i kamësu. Që të tujnë salam alikum me zvetën. E se kështu Allah u Gjellewale, e kështë mësuar njërën e para dhejmën al-Isra. Qështë shkën të kënjë dur me lajkesh dhe të i përshëndet. Si të dush të ujë? A jeni mirë, bo, që ka bojë? Ti të thujë që është dush? A ta kanë me të këthu një përshëndet. Jo, o, Adem, me laqët kanë me mësu. Ajo që ta këthejnë ty me laqët është përshëndetja bive të uëmë. Së këp e me lajke ve ademi talisam, që, për ta zbatu urën e Allahut, për ta kna që Allahun gjalla gjelaluhu, nuk hezituën asën sejgjët i bin, i ranë sejgjët, Allahu tha bërin sejgjët, ranë sejgjët, edhe pse tanë kone kalën në dorim, ishën të shumë devatë shumë, për Allahu qenë ka i knaqër, që onë ti bin sejgjët e këti, i ranë sejgjët. Andaj dhe leshën ta në selam, e ta s'kem probleme ty, Qështëm, kam dhe çfarë kam problem me ty edhe me 60 metra? Pse kam problem me punë tjetër? Andaj i them selam. Por ai përopa selamet me vetë është një nga obligimet që i ka muslimanit me vetë. E zgjatëm shumë këtë pikë, por është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Ka edhe pika tjera që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që duhet të kemi parasysh kur bie fjala për raport e muslimanëve ndër me vetë. Po duke pas parasysh se pas ka shkuar koha Dhe zakonisht si nga në zakonisht shikuesit nganjëra po na ankohen se kandidatit kanë inkuadrime pak më të shpeshta, të kanë një kohë më gjatë për të inkuadruar, unë nuk dua që të marr më tepër nga koha e tyre, por këtu po e përfundoj këtë pjesë duke lënë hapësir inshallah me lein Allah të mënduar që edhe për takimet e ardhshme të flas për të njëjtën një temë, për edukatën e muslimanëve muslimanë. Sonte fole vetëm për pikën e parë, që ky do të bënte për selamën, në qoftë se ne e kuptojmë drejt Ater Merku bëm selamimi dhe ndikon pasaj në raportet tona me Zotin. Allahu na përmirësoj gjërat. Allahu na i përmirëson raportet me Zotin. Allahu xhallehu an na i përmirësoj fundimisht zamrat me universitetin. E pastaj edhe gjuhët, edhe veprat, a gjitha ato që kontribuojnë pozitivisht që ne të duhemi për hir të Allahu xhalla xhelalu. Në emër të besimit, në emër të Kuranit, në emër të Sunetit, në emër të festonjë nakalida Allahu xhalle wala të duhemi, të lidhemi si kur që nga ka parasit i madhizat. Këtu e bëm një shkëput e shikon në ruar dhe rikëthejme pas të i përsëri me pjesën e dy të këti emisioni si kur e kene të njorë me inkuadrimin e pyëtëve të juaj, ndaj në ndechët një zotë ju shpër leftë. Shikua të nëruar, u rikëthujem përsëri në pjesën e dytë të emisionit ton dhe në pjesën e parë ishëm duke folër për edukatën e muslimanit me muslimanit dhe tashmë është pjesë e dytë për inkuadrimi në telefonatë e juaja dhe pa unë më bërku e inkuadrojmë në telefonatën që është duke pritë Ur në? As-salamu alaikum Aleikum salamu rahmatullahu Uh, që sa të detjëm ka pres me, me pitjë, una. Uh, no. të aboni pitje më la edhe se të coj pitjes mune e ati përgjigjem po ma shumë tjo pitje e shkajm për mund përgjigj në anës të eme dhe motrës të eme a uh, fadële? e para të bedre më ka ndon të dera me gjith një letër dhishka, dhe qka e por qka që me dish e pështjellë e pështjelne. edhe ku pe kapi pe këqyri për a e kishtë të motrepin Marcelotepit ishko në pështjartë kesë, në mas kese, masë kese përden një letë e kështë se rolle. Edhe aty është krujke 10 vjetë, do të 12, dytit 2 mjetra më letë. Edhe kur për qëllit është rolle, kështë pështletoj kërë një rolle në një metrë gjys, për isho do vija kështë si drella, si federa, kështë, edhe që është shkrime, shkrime, shkrime, që kështë më me kemikë. Hmm edhe mamur në menje që është në hajmalia, Përves, në përvest në nëmë thash, që kjo, kushe pruni këto, ajo jos di, di kushe ka pru, të ke ka pru, këta shkupi, jo këthej në më të sem, ajo këtë gjështë tha, ma thëj në më mu këtu, para një kohët që më të rajam, më tha, konte, një më kontën të një hoqenit, e ku vetë për ty, ma ka bo, a përdo me tash, me të në çfitë mali, ai ai thënë, jo vëllai jam si pranot këto, çfarë diçka? Ai thik, kanë kanë fult për probleme ndryshme, ajo kishte tash pijin, edhe tash u po kanë çaf ju më dhom hajmali, të xhigjen, ju kallzu donëse me motorë sëmë, çka os puna te mali, ai malive që puniron to E, e qartë, Allah, e qartë, e kuptum. Shumë falimderit. Esalamu um, alaikum, Allah. Allah ispru në talim. Aleikum, salar, të labrekatu. Nuk është herë e parë që për mes kësaj dritare jeni e flasim për hajmalit. Shpesh herë e na pyth për këtë qështje dhe kemi dhëmë përgjigje se islami dhe hajmalit do tëtë jenë dy terme që nuk bashkojnë, nuk bëjnë me zvete. Andaj, ose do të bëjmë zidhje për problemet tona në bazë të mësimeve islame për ta ktharë Qallahu Xhala Xhala luhu ose i braktisim këto mësime dhe shrohohemi dhe dëshojmë kërkuazgjit me Hajmali. Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sallam kur ka fol për Hajmalit e ka lutur Allah Xhala Wala që ajnëri që dëshirojn të zgjidhn problemet e shrohet me Hajmali, Allahu Azhgal mos më aplocu dëshirën. Jo për t'i bëth këç me kët lutje, por për ta zukën në mëmë marrë atë që duat ndaj shumë njerës fa të këtësisht, keqë përdorin halët e njerësve, të lashtë e tyne, i njerësën tyne, dhe u marrin paran këdretim, i mashtrojnë, e kështu më radhë, nuk e uafruar një shkrym pa lidhje, pa kur farë kuptimi, kënë se kja është aja që me lejën e Zotit do t'i bëndihme. Ose nga njerës të thunë, heq në heqë me lejën e Zotit, merë e që të da hajra, të kënë bëndë haj Por çdo problem që kemi, kemi udhëzime të mjaftueshme alhamdulillah. Kemi mësime si duhet të veprojmë, si duhet të silllemi, nga Kur'ani Allahu xhalleu var dhe nga jeta e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nëse burimi i udhëzimit tonë është fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëh as ku'ran nuk do të dëgjim se Hajmalia është një mjat përmes të cilës ne mund të bëjmë zgjidhje për problemet tona. Çfarë do të thoftë ato ska ku'ran këtu? Po nuk dëgjim as hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa i ka vëpruear apo e ka preferuar kët ndukujt pe njerëzve, asnjëherës ka kështu. Skot transmetimet të, të sakta askund se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i a ka preferuar ndukujt Hajmalin, s'ka kështu. Përkundazi, transmetimet e sakta flosin të kundërt se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka qortuar, e ka ndaluar dhe ka kërcnuar 40 në Hajmalis. Prandaj ato që gjeni nga Imanet diegni, kshllënjërçe most mirë me to. Ti kthehemi Allahu te do gjal, ti kthemi fes, çka beto ne huajt të shkolluar, një huajt të dihesh, pite e kam kët problem, çka do të fia të bëj për kët punë, mëson, ve pra ashtu, derisa braktisja e Himalit, nga se e kemi edhe një mision e kemi pas çka do të fia për Himalit e Besutit, dhe atje kemi shëruar në mënyrë të detajzuar kët kët problem, Allahu xhallahu ala na ruajë të na uzoft. Kemë telefonat tjetër çfarë? Minë mama. Minë mama. Oo, uh, dhe sta invoni aj difici, a? Ja? Oo. E pora është se e të më përforë një herë më përforë a po në funda mi marë jëmë konë zvitër edhe grunë në të minë i këmë asja edhe më më ka përfuna që shumë ka përforë që i si këmë bërë një dëmët djetë vërgë edhe dhe të një më përme që të e kore marë këtu edhe të ashti të qysh në përëdimin i përforë po më atë tjetër këf një apo më hojimen edhe vërë të më maj këtu mu më ka në lu z që të të shokon djerën e kënë a fornë, e dhe që është me i fa fornë, e kamarë dhe atë fa nga të reta që jo konë bërë, dhe që është pak se religiozë, dhe ma shumë, ata jë me sa kështu me fjallë, po se si me në kryje po, a me fjallë që kësi si, ashtë një vërë. Ta është putë të rëpë përdu me dirë, se a më më më nëgjohë, se është i dishëm fornë, a dhe ka afsi, se a të jë ke E da e në atë kështë shumë sa i me drejtë atë një, a da si e në atë në godinë, si shka është të drejtë e jo të jam mëtë një, ku dë kash, a dhe kërë të mëtë një, janë njërë të në to, Allah i Gjilë Shadehu ka mëtë një. Pa atë është ka sigur të fëllë e dhe më së kramë. Unë atë së hmm. këtë rrënë, së kështë gjohë, po, gjithë që është më një ka fërë A fërë përdojë e të fërëtë fërëtë dhe po një... Ndobërë e të bërësë e qëzë e që bërë dashë të përëmjë dhe take këtë këtë kjë, Më i në ati që ka më abojë. Qëzat? A ta së përdojë lë mënë krytë të të të të avën? Oja? Nuk përdojë lë mënë krytë të të të avën? Jo, djoja lë këarë, Re në shonërë si e që se e kalmonësumë në të zhë Tas i ajo ka mbusur asht me ato marr. Po. Sa ka vrasëta poshtë ka kanjon. Po. Po, po, çao. Fundi i poshtë dihet që din vota atë dhe din drejtë dhe lë të flas për qoren turm muslimanë. Se kjo më shumë për malë diose në kuptimin e kësaj gjë. Po, po, po. Na faleminderit, pamni. Allah ne maj. të bëjt problem për një ndarje të gjatë që ka ndodhë mes ëntarët familjes, respektiveshtë mes babës që ka ronë bërkë dhe pjesë të familje që ka në betashtë në Zvicërëm. Këtu du të të ndajmë qështjet. E para ka të bëj me gruan të ndë dhe e dyta ka të bëj me djemë të tu. Dhe qëse djemë të tu janë rritë dhe djemë të tu kanë familje t'yune dhe ata kanë interes me mbetë atje, dhe nuk duhet në ty këto shumë, në koptim me të mirëmbajt e më këtënis për ty, atëra të mbet në ty ku, u amermene se kanë më mirë, dhe me dobeshëm për familje tyre. Por gruja jo të ka obligim më këtë, nuk ka këtë farë interesi me marë letra, pasaporta, qka do qoftë, krej duhet me i hupë, për më këtë e burë i saj, barë që ka, a se gruja duhet me jetu, ati kë është burë, e jo i këndër ta. Kosovë, ashtë në një vend tjetër, ashtë në kushtet mira, ashtë kushtet fshtira, grua ja duhet minet burit prantë. Ku do qoftë? Sikur që dhe burit duhet kuideset për grunet ti në rrasë në ndryshme kura ja ka në vaj për te. Përne në qoftë sa e grua është interesuar me ditë, është interesume nga se ka do së shënë interesume, unë po themë që sa e është interesuar me ditë, se qka thëtë feja për statusin e sajë, i themi sa ajo bën gjuna çdo ditë që rën Zvicër lart burrë i saj e ka obligimu këtë te burri i saj dhe më nait pran ti eden qoftë çai duhet asaj letat e Zvicrës nëse është natmorsh çka i duhet mo jam ti ko alhamdulillah ekonomikisht nuk bëso që jekin këq burri ka vut ball ka e këq do të nuk të bën e saj po them që nuk kanë ndonjë problem tjetër gasigurimun takat një version të vjetër edhe e moti ushti nuk edhin, e din e këto nima nuk e di që ka ka tjetër për teksojnë nuk e di, po flasë në kuadrë të asoj që u përment në pyytin e pyytësit tonë. Andaj e kam për obligim që këto dy qyftët bashkohen me zvete. Ose këtë shkën të këta, po kësë për mund me shkohetje, atëra duhet e të këthetu. Esoj përket djelët vë shikohet, se sa so ka nevoj prind e ty në për ta, në kuptim të mbiqqyres, kujdesit, fornizimit e kështu më ratë në që përnd janë të fuqeshëm, janë të shëndosh, mund të kujtizmë për le t'yne, nuk ju duhet prezenca fizike djemëve, pra ta i mirëmbajnë dhe kujtizmë ekonomikisht, insha Allah tërë këtu, nuk mund të themi se kanë gjuna që zvinë. Gase nuk ju duhet aqtepër me kujtizmë fizikisht, por nuk duhet që mungesa fizike të përcilt e munges ekonomike. Përse si fizikisht nga të babës edhe nga të nënës, atërës pa ku ji prezent afertyjnë ekonomikisht pas që Allah të ka pasurë të ka onë mundësi. Përndaj, te vla ndërruar, e ke, ke drejtë e jo të jashtë, që i gruja të tjetë afertyjnë. Nëse s'ka tjetë problem këtu, për e qësaj që përmene, mendoj që kështu do të muzitë kë problem. Për ndyshe, ti në hak, të lëtë Allah në gjellë uana, që zote gjellë uana me të bo zidhje, me të bashku me familjen të ndë, Dhe që kjo punë përfundon si është mashtare si është pasmir. Allahu e din masmir. A kemi ne të tjetër të, të, të enkuadrojm? Alo, si jam aleikum. Aleikum salam. Unfar um, la vëni pyetje? Po, unë. Ta uh, kjo doktorisha Shshite Oksini, uh, që është psikologe. Nëse një, një a mund uh, të ma kishit dhënë një këshill se a bën të shkojmë për shkak të kë psekologe për terapi apo këshilla të ndryshme. Po, e qartë, e qartë unë e të athem të drejtë në Shqipe, u këshin nuk e një. Nuk di kështë kjo doktoresh, nuk di qëfar bën kjo, nuk di. Mirë po, a bën me shku të psikologu për të konsultu nga njëra, për ndë një, arsujet caktuar, po bën nuk prishpun, nga se dhe smundjet psikike, ose një, një nga rkesat psikike që njën nga, kanë nga njëra, si pasu në një stresi, depresioni, apo dhe që më tjepër më pak e Ja sikur smunit fizikë. Prandaj në kohë diçka të keq që më ke shku më u konsultu te ky mjek që më don cilat caktuam, ndoshta në tre pika caktuam që me lehen Allahu xhelal ualla ta eduke, andaj, të kalosh krizën që duke kaluan për të. Prandaj te psikologu lejohet më shku. Nuk që ka që, nuk që ka në kohë diçka të keq, në kohë diçka të ndalume, më jote ki arsye dhe ki nevojë për këtë çështje. Ndoshta te kja me amë nuk e di vallaj, andaj nuk mund të flas për amën e saj më te për së kaç. Kemi telefonat të të tërë që prajtë? Alo, mirëm nama. Mirëm nama. Ure i ka një dy pykje. Po, ordënën e? Nga vejtë burri. Po? E vështë pësha ndërë për natë. Po? Edhe nuk di mërezu, i bo po? më boshë shumarë më forët, po nuk po di me me me rezu e më forët, që a e më ka rëkshë një zhikjatë po? forë, forë të malë. Po? Po? E, po. A më i më forët me dojtë që i di, apo a li e kejtë me Po, adin, adin po. Mijer, regun, zonat, -si e din e në hamën? Po. Mirë, në regullë, mirë. Py të të tërë? Po, e që e shoburë, dërën ka që e një pozitë në mafi, për zdo në atë ndër, më ka dhe që ka të mund, zdo në atë ndër është. Po, e shartë, e shartë, e shartë. Veshë në mafën në pozitë, për kam shumë që e njështë. Po, insha allë, insha allë, insha allë, insha allë, insha allë, insha allë, insha allë në të njështë apo në çfarë thonë është akoni porosiqi që un kam thënë disa herë un nuk mirë me komentimin e ëndrrave nga se jo që nuk du po nuk di dhe absolutisht nuk vjen keq do ta them nuk vjen ngusht asoran më thon këtë po që nuk di prandaj nuk dua të mirë me komentimin e ëndrës por po them kështu uh, ë nëse është vazhdimisht burr ëndër kjo mund të ketë ndonjë mesazh ja adresata ka për të mund sër të japi ë uh, që më është kalon ai barçaj mas vete Echa duhet më aloat bash. Shikomos për shemb, komunsi në çdo sadah kufares me namën ti. Me lutje për te Allahun, me lutje Allah më afal, Allahu xhelalu me pagu më të mirë, Allah më pa më bashkon në xhenet me këto veprime, inshallah me lehn Allah xhelalu wala, ndoshta me ndonjërin nga këto veprime do ti përgjigjesh mesarrit që po vije përmes kësaj ëndrë Allah din masmire. Ndërsa i përkat, së përkat namazit, po Duhet më fal, edhe nuk ka nevojë më pri detyimin son kët lutjet. Sa nganjëre mund me marr gaz sikurse edhe përmendet, për po akë vërtetësi. Por unë i pyeta din Alhamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tha po, mjafton kaq. Fllam më fal me kët. Fllam më fal me Alham, dhe kët mjafton inshallah derisa ti mësosh lutet e tjera. Prandaj mos e lë namazin, ngasë me lehen Allahu jelleu ala falë namazit, të dedikojë namast modha që të çetçuosh dhe të rahatuosh dhe stabilizosh pas vdekës e burën, nga se pa duke që më vdekëja burën për gruan është një, një sprovën, një fatkeci që e, jo bashlet e te i kalen gruaja, as burën, për ndaj ngushlimin, sabrin, fëqin e marri me lejnë Allah Gjellera duke ju përullur Allah Gjellera uala, e përullin matë mire bëjmë atë e kurimi në namazë, ndaj falu, ma atë që e din e inshalla me lejnë Allah Gjellera uala, dan nga dan e mësën edhe atë që nuk e din dhe kështu kompletosh në këdretin me lejnë Allah Këmi të lëfën tjetër? Selamu alëkum. Alejkum, selamu, rrëhmëtullah. A rëjëll i rëjë me qatë të të të në pojë, se patën dëse dhe në bëzëzikër, se me ta pak pa marrua, për të se dhe pak ma kur ma i qjellë. Po? Të më shënë, jo i këllë të i, ashtu kështu më falë, po ma kur ma i përmumë, e jështu të të të të të të të të të të të të të të të të të të s' avez që këmhtim oh. u fallet e o shqti u demin po lëpoza me këmhtimin ta lorë e është pak me lafduve po Ashë që se te më këmhtimu o oh. dhe tëkajtë u demin e ka i të demin e o kost që ta 9 un e vetëve këmësilit netë psëpëse grujat duke me respektu burin edhe asma se asma muhë, mi pare tu arsetu se i këmhtiminë njene jenë ka i r nulljën e qështëme i gjazmina epakolëu kurshite të djerën e këm njështë të dy vjeqe, që i këm njëzat, e tjetëra shtatë të për djeqe, në e se ka bërë një parët të në këmën pak njëshka, e ajo dhe qysh me një, një formë apër të tjetër, su kërëse, ajo në në nga dame, në në shumë për dojë, të e di se kërështirë, po puna fmive të afofti, s'kosa dhe në ure në këm vjetë, me ure në vjetë të më sh Në pas dhe dytër vjetë i kam, e oh. po kom që e folojnë e pakvinë rrujma bete i shja. Qashtë, qashtë, sli faj qashtë. E da, e që ka, që ka, që ka. Salam alikum. Alikum salam. Un të kuptuva drejt edhe përmena dhe të të të se, dhe të të të... E përmena dhe majerën përgjigjen që fola, se... E drejt e jojtja është allo. është e drejt e jojtja. Gruja nuk ka kur far arsye mos më këthy. Në çonse çtu arsye ajo i përdor. Ju fëmia kanë nevojë se s'kanë nevoj u fëmia për të. Për të kanë nevojë burri i saj. Për të kanë nevojë bashkurt i saj. Ai që më të ka bu këta fëmi me len Allahu xhelalu ala. Andaj duhet të më duhet këtë frikë Allahu xhelalu ala. Veçanë në çonse djalit i saj falë, djalit më me punë më thonë s'ques këtë baba. Djali e ka obligim që më këshillon nonën që më khudë të babat. Djali s'a dy vjet vazës të mdoja, mesurit të martumjen, ma të mosh, apo se të martum, ata munin më kujtis për vejt në tjune. Po të ke fundit, të ke fundit, ka një u thmija për nonen, të onë dhëtë mu qupja në tjetë e martumetet me babën. Që farë kuptimi ka pasurije, statusje, pasaporti, zvistranë e kujt i qka, familja shpartalume. Kur farë kuptimi s'ka? A të duhet tem që në kërkesin të ndë, ti ki shumë drejt. Dhe në këtë rritim, duhet Voja, djali, duhet më ndihmo, me lenin Allahu xhella wala, më ndihmo, çka? Nuk la më oksu. Gruaja jote mbukytik, ajo obligim e obligime ka. Obligim e ka. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka përmend, në çfse burri e thret gruan e tij në shtrat dhe gruaja refuzon, refuzon, E mallkuin me lajkat kët grua deri në mëngjes. Allahu të mallkoft, Allahu të shkatërroft. Pse është çift çeve burrën? Për një mospërgjigje në shtrat. E çfarë të mermania për ditë të për jetën, më tepër që ka të bëj me jetën? Pse burri e thret me një vend, that më që mbash, ka një tres burrin me këna atje gryka si përgjigjet. Ataj padyshën se mallkimi Allahu është dhe më i madh se kaq. A duhet ke më frikë Allahu xhe lavala? A ndaj ti ki drejt vallai ndërruar? Ki drejt në këtë kerkesë nda? Shillene dhe djali në tënë, edhe djali ma si për falit e pas ka kontakte me ha gjelar, ti pyte të gjelartë, ha gjelati të regunat i qka dhuta i me bënë këtë dretim. A i dhuta me punu, me angazhu, që me e bashku babën me nonën. Mundit me marë babën zvijqër e merë. Ska mundësit, tonë që ne vinë ka. Ose nona vinë ka, s'paku. Kjo është e drejt e jotja që ti për e kërkanë edhe fetarisht e ki drejt. Fetarisht e ki drejt thasht në bas të këti verzioni dhe të rësmitimi që të ne e përmenda. Allahu edhe në masmili. Kemi telefonat tjetër e nënkuadrujmë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Po, kom dy tyke. Po, folë. Tykja po, është kështu. Qa nëndoni për vrasja në ramadan e lgutit, kër e bim qa ju koni për kras i bashar e lësaudit. Po? Edhe tykja dy të është Po akë po fulli për hoqëllorë dhe në thonë që nërën me në, në djetorë që ka qënë maherët dhe në thonë për juës maherët se buha nifja. Dhe thon, në thonë në përsa me edhim që në për përshet ma shumë për në të ebi hanefi, ka për hoqëllorë dhe që i di që thonë ka thonë me buha nifja për në qështë e të faktu me dhe në thonë për islam edhe në kry. Në akë nuk e më hunë se e ka ukon djetorë e ukon e alhamdullar ka që allohë n Nuk do më pon që aj për kejt qështjet ek, e... Për kejt qështjet dhe më pon që... Koper dina i... Kure ka jep, jep menimin e vetë. Nuk do më pon që është menimi... I ti menimi i saktë. Gjithë mund. E qartë, e qartë ula. E qartë. Dhe zdo s'ta dhe që ka të piti a dytë. U është mund nëzgjerua. Së të sena dhe më pon... I përkostë me të tebit khanësi. Po... Ne... Me, me në vonë pasoi në nëseben no. e Albanianës, tonë do të vazhdojmë në këtë çështje të Islamit që ka shmuar. Në rregull, tani unë un, un, për këtë dersem të habi për të gjën, inshallah binna. Inshallah. No, Aleikum salaam. Sa për këtë pyetje sipas nuk e di. A ka nevojë me fol për këtë çështje? Shumica e njerëzve tek ne nuk e njohin kur është Buti. Ramadani Buti nuk e njohin, ka qenë një do të thotë njëri dishëm, nuk mund të muhëm se ka që një dishëm, por, që shpesh herë, nuk i ka shërbi dhja për smiri. Sësht, kjo shumë e ronë me thonë, po kështu ka ndodhë, edhe kësë e radhe, në këtë konflikt mes, dhe me thonë, kriminellit Beshar Asat, dhe poplët të ti, është pozicionu, ju në anën e dijes, por në anën e mos dijes. Këse qdo njëri që mendonë, se besha rësedi e ka mirë, dhe është buri mirë, dhe duhet me ndimu mas pak të qka mundi me e thonë është ignorantë. Nuk dinë qka o ka buët atë jasë, duke një kërështë rësedi. Kë njeri fatë këtësishtë, jo vetëm që e ka përkra, për ka pasë të deklerata shumë të rëzikshme këtë drejtim, ka vdek në rëthana të jetë misterioze, nuk djetë, po e ka nësi në fotografi në gjami, dhe njerë të hudën, po dhe shumica e analistëve kanë kontestu ne esenc vrasetin e Këngjëmit, nuk dihet çfarë ka ndodhur, por ne duhet marrim sem. Ne u duat klas për të, por duhet marrim sem. Se vdekja e Ninut Ivian Befas është për keqardhje me të vërtet që një njeri që ka pas mundsi të ketë një reputacion shumë më të mirë, një autoritet shumë më të madh, një përmendje shumë më të mirë kë tek muslimanët, kështu më përfundova po njeriu ran nuk din i ngrahti manipulum ska dit ka perfundu kaç dhimat aj po njeriu ti ke të gjitha të gjitha mjetet që i duan për ta njëu të vërtetën dhe në fund të gjitha ato mjetet ti fik dhe ta ndez vetëm një mjet të interesit të caktuar është përkeqardhi vallahi është përkeqare po për, me të vërtet por ai ka shku të Zotit i tij dhe Allahu xhalla wala është ai që do të mirët me të edhe do të gjykonë atë e nuk është kjo punë e jonë, por ne gjykojmë në basë ose që a i kalonë pas vete. Gjykojmë fjallët e ti, gjykojmë vebër ti, pra atë së dim. Dërsa për gjykimë në ti të kalohë gjellora në nuk dim, qëfar ka ndodë realesht në moment e vdekis e ti, si ka ndodë në nuk e dim. Por onë po thamë, se në qoftëse ka vdek me bindje në ato që ka kalonë për fjallëve, atër nuk i ka punë në mirë të zotit. A do të shoh se ka ndryshuar diçka tek aj. E ne nuk e dim. Allahu mirët me të, ndonse ne gjykojmë fjalët e tij, pas ti që të mës të tjerë të mos të posojnë nga ato fjalë nga ato vepra që padyshim, padyshim nuk i bën nder dhe nuk i bën mirë as ti muslimani. Po flas në kuadër të këtij konflikti, nuk po flas për ato që kalon nga dia, nga se ajo pasoi muhabet tetë që nuk dua të thellom në të tash. Nëse për këtë muhabet ose pyetje që bëri për Imamën Ejë Nure Abu Hanifen Allahu hemshiroft. Ë, kto duhet të kemi para syve dy xhera. E para, do të thot, ë fakti se ë Imami Abu Hanifeh rahimullah është nga imamët më të pasuar në mesin e ummetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Është një fakt i pamohshëm. Dhe edhe pjesëtarët e islamit në këto të roje si më dheb zyrtar e kanë më dhebën e imam Ebu Hanifës Rahimullah në anën tjetër, të të kë nuk nën kuptan se edhe vet Ebu Hanifës Rahimullah këtë nuk e ka thënë se duhet të gjithë tha fjallët e ti të trajtuan si kurësitin të Kuran dhe Sunat lërga soja, sa i s'ka thonë kështu mirë po kush dhe kujt i takon që të konteston nga njëherën do një vendim të Ebu Hanifës Rahimullah, kjo është pytje më rëndësi. është e vërtit se Ebu Hanifës Rahimullah nga njerë ka pasmësi me gabu, dhe ka gabu. është e vërtit se imame Ebu Hanifës Rahimullah nga njëherën, për shambull, ka thëndë një vendim të caktuar, Dhe i ka munguar argumente si çdo dietari tjetër, nuk kosh kë i posaçëm. Kjo është e vërtetë. Mirë, po kjo nuk nënkupton se çdo kush prej xhemat nëpër njerëz ka të drejtë tash edhe të konteston çndrimet e Imamit Buharihas rahimullahu, duke thënë ky ha ditë kështu, ky bie ndesh me kët, kët nuk duhet ta bëjë njerëzë thjesht. Kët nuk duhet ta bëjë njerëzë të bëj poshkolluar. Kët nuk guxojnë ta bëjnë njerëz nuk kanë hojallar. Por hodhllarti mësojnë njerëzit. Kështu ka vonë me Abu Hanifeh rahimullah është përpjek, por është një mendim tjetër, është një argument tjetër, këtë e bën ekspertë jo të xejlamisë, jo çdo kush. Po është e vërtetë se Imam Abu Hanifeh ka gabuar dikon. Por është e vërtetë se është njëri. Nuk mund pretendojmë për të pa gabim, pa gabueshmëri. Nuk mund pretendoj nga se gabem është. Mirë, por kush është ai që ka guximin të kontestojë një fjalë të tij pa dije? Këto e problemi. Ndajë muslimanë unë betet që ata të ndjekin rrugën e këti djetare. Por hoqëllarë unë betet që fillimisht të asërujnë njerëzve drejt me dhejme në Ebu Hanifës Rahimullah të gjitha aspekt të jetës, juridike që bëhet fjallë për me dhejme në ti, dhe gjithashtot të bëjmë përpjekje mendore, të bëjmë përpjekje dhe angazhim që njerëzve të ndjekin sunnet ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj aty ku e kemi të qartë si dielli se mendimi i Abu Hanifes rahimullahu mund të bije ndesh me një hadith. Hoxhllarët e kanë proligim në mundur të qet në mënyrë të sigurt, gatdashme njerve tua ndrojnë këtë mendim me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gazetimi të obliguar të ndjekim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Daktunë ku kur fark kundërshtimi, kur ka mos pajtimi, shumë më të thjeshtë kështu vet ka punu sa ka qenë gjall imam Ebu Hanifi ja Rahimullah dhe do të hithërojt më neve që vëse punën hëmë dryshe. Hithërojt më neve. Që është nuk hithërojt e Bu Hanifi ja Rahimullah më neve kër ne e marëm një adithë këj adithë së përputët me mendimin e Bu Hanifes ja Rahimullah. Edhe a mëndës e Bu Hanife të putë më baldë për këtë nërë që e ke kebo? Kër? A i ka thonë, i dhe se hal hadithë fëhua me dhebi Këse ka pasë mundësi, një di se ka pasë për e përra vete. Ka mundësi, imam Ahmed i ka mundësi, imam Shafiju ka mundësi, gjdo kërshpe njerë dhe ka mundësi. Që tjetë fshirë një argument, mësë tjë është bërqarë një argumentim, janë njerë dhe. Ndaj e kam për ulegim që njerë të asëqarojnë atë që njerë mund bëjën deshë me fjallë në Allahotës me fjallë në pegamberi sëllë Allahotës. Jë pësa ta imamë. E më shëndër me gaboj, largoj sohë. Ata Imam Tnoi, Imam e Buhari, rahimu llahu ta tjerë. Edhe aty ku kanë gabu, edhe aty ku ndoshta mund të ndodh që fjalë atyre, mendimi i tyre të bien dash me ndonjë hadith, pejgamberi sasallatu alaihi dhe ata errëshpërblihen. Ata supojnë asgjë, ata e kanë krymë synet tyre. Ata në përpjekje kanë qenë sinqert, janë mundu, në qoftë se e kanë qelëlu Allahu i pagun dyfish, edhe për mundin edhe për qëllimin. Pse e kanë qelëlu? Nëse s'i kanë qelluar spa ku shpërblimi i mund të ndoqi hub, ata shupen azë. Po ne mund të humbim nëse me kokë forcë apo kam goulim në një mendim që e di më në bazë argumentes është gabim. E këtu ne mund të posojm. Asa ne nuk e kemi arsyetimin që ka pas Imam e Buhari rahimullahu se tjetër ose të të këtu më radh. Për ai masa gjë të njerëzve nuk u takon që të barten pimë dhëbim me dhëbë, ata duhet të kanë një Në të paktuar, nëse xhallorët, ata që janë të thirrur për këtë çështje, njerëzve tu hapastrojn kë drejtim dhe ti lidhen njerëz me sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është atë që duhet ta kemi paraj, a pse kjo është tema është e gjerë, e thellë, ka nevojë për seriozim edhe shumë më loja, jo si përgjigje një pyetje nga se jemi edhe në presion të të rëndësishme të tjera, por besoj që të më kuptoni drejt dhe besoj që fillimisht un jam shprehur si duhet që që çirda kemi ta kemi të qartë. Ndërsa shtjellimet e sajtë më të tjeshme, më të tukëta shpesoj që të bënë në një rast tjetër që të eliminon të gjitha keq kuptime që mund të paracitën e këtë dretim. Allahu Gjellewala, ata o gjellar, ata imam, i shpërbluvët, Allah me të mira dhe pa dushim se Allah ka me i shpërbluj me të mira, nërsa neve, lësë Allah në që të ne e falën, më ka atunet në bashkanë, zbashku me ta në gjennetet e Allahu të Aza u Gjell. Kemi telefonat që prate? Mim Hojtë, e kom një pyqëja. He? E, vë ta përshkryja rastin të me mund në kuptu e vetëm. Hojtë baba, punon e në zyrë. Edhe e ka pas një punëtore, dhe më thonë ka punu si sekretarë. Edhe ajo paraniave ka shku, dhe më thonë një ashtë shtetet. Edhe së podishë më thonë, babës, baba ka ndru krejtë prej se ka shku ajo, dhe më thonë kanë drozën shështënje dhe, dhe krejt i kanë thonë që ajet ka bu diqka se baba konë shumë i disponume dhe ta shë shumë nërvëz aje që një kohë faljët ama edhe vetën për vrinë që nuk është mishë që shukon maherjat dhe dhe më thonë që atë ditë e para kur ka shku ajo dy që shë si uajë dhe si spodih, shumë nërvëz A çort, çort, çort. Kalëndere thosëm. Valla kjo është pasuria sekretarëve, vetmimeve, endeve, burave me grafat, keq thjesht që pastaj kur po pa ndodhin pasuat e çka u bë si ndodhi. Unë e kuptoj shqetësimin e juaj për babën e juaj nga sekretarish me pas babën si më mirë. E veçandërisht nëse si në jeni mësuar nga ai qyteti disponon që të, të, të, disponum, të, të, të mirë, ju shqetëson shumë fakti që ai ka ndihmuar dhe e kuptoj shqetësimin tuaj. Mir po. Ai që duhet mirë me këtë problem është baba juaj. Ai duhet të sikon se çfarë i ka ndodhur realisht. Ai e din më së miri çfarë ka ndodhur atje. Ai e din më së miri pse po ndiet kështu. Prandaj ai duhet mirë me këtë problem, më tepër. Se që duhet mirë në të, ju me te. Nga syu e di që kenë më ndihmu. Po shpesh hera s'keni mundësimi ndihmu. Ne duhet të them që ai duhet mirë me këtë problem. Veçanë pas cin që po falet ai këtë që duhet shumë shumë lehtë me të kaluam Elen Allahu ta xogjet nëse dëshirojnë dëmirt seriozisht me kët problem po është e mundshme diçka me, me pastë për këtë që i ka bue kështu me radh ka zgjidhje për këtë dhe dhe të shkon letë prondë një saon stënezime të Kur'anit një hoxh që i dinai ku më shku nga se po falet din hoxhullar që këndon Kur'anit atë përvanë këtë çështje mirë para kësaj let mendohet tek Allahu xhel lewala let vetëmohet me vetën di nga se aje din, nuk du ma akuzmë, nësha s'ka pas asgjë, s'ka ndod asgjë, nuk e di që ka ndod. Por në qëse ka pas dhishka, qofte dhe me e voglë, nga shikimi, e më tutje, duhet me pëndu të kalla gjellëvala. Më këtë të këtë dhe gjellë gjellëvalu, ka se kështu shërëmë problemet. Më katët silin shqecimin, më katët silin problemin, më katët silin telashat, nërsa imani dhe dhe vësh komoditetin e ne pushime dhe ne turizmin andaj dua të them që ky babë duhet të miret me kët problem ai duhet të morë me kët ai e din kët problem më së miri dhe ai e din ku duhet të shkojë dhe me çfarë duhet të miret andaj unë e këshilloj që ky babë ose ju s'po koti thuni është mirë se si të shkosh te ndonjë hoj s'ka nevojë me Rafiq Grujë ë <coughs> do të thotë vajzave ti, në të tij s'ka nevojë për kët çështje ai shkon tek ndonjë hoj Edhe të kështu kështu e kam gjendën, kështu që po mendoj çka po bësh më do, po. Edhe ai ka thënë inshallah me dijen që e ka, duhet këtë ta bësh, duhet ta ndermerësh kët hap e kështu me radh, do të thotë duhet që aj të ndermerë hapa konkret për me të kalu kët problem. Po çse ai vetë që rënë. Edhe shqetësohet, nervozohet, nuk ndermer hapa serioz për të shmuar, atëherë ne nuk kemi mundësi me ndihmoshëm. Asaj vet nuk po dal. Andaj tash hapi kyësor është që aj të lëviz nga ky pozicion që të kërkan shërimin, ajta analizan problemin dhe në basë të kësaj edhe dvepran. Kemi një telefonat që pretë. Hello? Urna, urna. Lërgohë për nga të regjën i vlo. <gül> Selamun alejkum. Alejkum, selam. Gjepëndi. <gül> da <Jafendi. gül> është ta një pyke me odo? Po. Tiri, tash i kom pa falë pas kote namazit normal, të këtu normal jëm falë. Tash nuk mu i prej gujve mëra mungënq. Falë në Nkarik, e kom gjina, e kom se vazë. Po, inshallah ta është të përgjigjën, inshallah, inshallah. Edhe... Po? Nuk dhja kemi në lidhje mo? Nuk e kemi në garajgjën e bërë me dhja se u këpot lidhja, inshallah të në tonë dhe një prate të telefonanë. Se si duket sa kuptova kjo ishte një pyetje tjetër krahas qsoj çe bëri. Kursova qet pornë humbla e kuptova. Thotë i kam fal 5 vaktet në këm, por tash si pasoi e ndonjë smundje në gjunj, nuk kam më ditë të qëndroj në këm dhe falet ulur. A kam sevap apo jo? Ki sevap çshësh jo, nji sikur e faln kom. Nji sikur e faln kom e ki sevapin. Gase tyt ka pengu një arsye e caktuar nën në kom. Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse një musliman e bën i lutje mirë Pastaj, së mundja e pëngën nga e pune mirë, apo dhtimi, Allah uja shku në sëvapën e asoj pune, si kur ta këtë bërë, e pësë e nuk e bërë. A se ka pëngu të qka që a i nuk e ka zhjetë. A nëjtime qenë e shëndush, a falësh në komë po, të ka pëngu së mundja, falësh e ullur. A nëjtime njëtë i në komë, për me trupje ullur, e Allah uja të shpërblem në basë të njetit, Edhepse vepra nuk është në përputhe me njetën. Nga se, ka pëngjesat tjetë në përputhe me njetën. Ndë e kishë probleme, inshallat, e ka Allahu Gjallahu Allah, dhe apsulti mosur shqetësa për këtë qështja shumë në regullasht, vazhdojmë u falë qyto që ke mundësi, Allahu Gjallahu Allah nuk ka me tahu mundë dhe ka me shpërli, ashtu sikur është mas miri, inshallat. Inkuadrujmë telefonat tjetër. Orna. Aleikum. Aleikum, salam, artullah. Si në rëzajnimi, deshta mi botë të të gjithë Një rëhamdule, ur në allu Deshta, hojtë më dret, aho, a bon me alonë të njës emrin e surës Belet që është në Koran? Belet? Po Po, qartë Po, deshta Dhe deshta, më dret, e, Kom problemë kështë të më dhem krytë, hojtë që kështë e shveshë Po Edhe u më kanë proferu me bojë i gjahme Po e, Edhe po menej së të që që jenë atë të ty të, të, të, të, të nore me bo Po pa. Edhe me bo po nështë të konsultes Inshallë, Inshallë Salamu Aleikum Alikum Salamu Aleikum Se përket të emrin të belet Nuk banë me janë gjitë belet Nga se belet nuk është emrin Nuk është emrin njëriju Allahu Gjellorej ka në gjitë surës emrin Në bastë një temi që të rejtuat në fillim të surës Dhe belet është meke La uksimu biha dhe lë belet Allahu betohet në këtë qytet, do të betohet Allahu në Mekë. E kjo nuk është për të vendosur emrin, andaj Beled nuk i vendoset njerëut emri Beled. Nuk është emri i këtë nuk bën të vendoset. Nëse përket kokdhimbjes, ka mundsi. Me lenin Allahu xhellahu ala që përmes hijamës të shërohesh apo spaku të paksohet në masë të madhe sëmundja e kokës. Allah të shërojë ty dhe të gjithat ata që vuajnë nga sëmundja dhe sëmundjet e tjera dhe hijamja është një mjet Dhe është një metodë, duhet thëmë, një metodë efikase për shërim, në qofë se bën nga njerës adekuat dhe ekspertët e kshëlamie. Se njerës dhe janë adekuat të thiru, dhe dhe të bëjnë këtë qështja, atër me lejnë, Allah Gjallala, ke metodë e shërimit e shumë, shumë efikase dhe e dëshmuar e në të kaluarën, për edhe, edhe sëtë. Kemi të telefonat tjetër që e inkuadrojmë. Këmë të telefonat tjetër që e inkuad E konë thëmi në vogën 6 muje dhe ka marrë brënitës. Po. Ftofjën gjëksh ka kërhazën të madhe. Po, po. Edhe më kanë thonë edhe pej mjekë dhe pej njerëzë popullorë që me limit dhe jam të thijut. Po, qartë? A, a gugja jashtë gjëna, apo? Shala tashme përgjigjen shala. Falëm derit. Salamene. Alekum salam. محمد صلى الله عليه وسلم كاثن ما انزل الله داء الا وانزل له دواء علمه من علم وجاهله من جهل محمد صلى الله عليه وسلم نوكازبريت الله اسموندي ا تش اسوي اسموندي نوكازبريت علاج بور ا نيوو كت كوشا نيوو ا نوك ا نيوو كت كوشا نيوو انا اسمونيكو علاج نانتدر كاثن محمد صلى الله عليه وسلم الله نوكوا بر شريم ناتيو ا قندلوور A dhe në atë që Allah e ka ndalu nuk mund të këtë shërim efikas, mund të këtë pjesrishmë, e kështu më ratë, por jo shërim efikas. Andaj nuk lejo të përdoret dhjami i derrit për shërim e kështëm. Nga selhamdulillah, sot do të të egzistojnë, jo një, po shumë mënyra efikase, medikamente të rëndësishme, pozitive, të dobishme, që me lejën e Allah Gjellon dikojnë në shërimin e bronhitisit. Brohidi Çaj do thot sikurse përmani një ndjeje e caktuar në mushkëri e që pengon padyshimat në frymarrë dhe kollitje e madhe kështu merret. Andaj dua të them që largohu nga kjo, por ke mënyra të tira drushme. Gazja shikoi pra pse është i mirë dhjami i drit, voilà, për shembull, çon temperaturë të caktuar dhe këngruh, për shembull. Atë ne me siguri, me siguri nuk jam një ekspert ekselamia, por në bazë të asaj që më ka thonë Muhamedi sa ose unë po flasët, me sigurin senat që është elejuar, ka më tepër, më tepër efikasitet në shrim në kësë mundje. Në një duhet me kërku se ilaqit, të përdurim edhe mjallë të shumë efikase, vaj i ullirit, gjithashtë nëtë vaj i farën zez, edhe, edhe medikamentet tjera, që janë medicinale, që me lejë në la gjellonë në shrim në kësë mundje. Andaj nuk lejohet përrimi dhjami të derit, ga se deri i tëri ësht Edhemishi ti dhe lkura ti dhe dhjami ti keq ka kondër është haram e ndaluar ka sallahu inna hu rics ai është i dytë dhe ndytcira nuk mund të jetë ushqimi i muslimanit dhe ndytcira nuk mund të jetë shërim për muslimanin e kësaj rrad. Prandaj largon nga kjo dhe me len Allah xhelalu do të djesh zafensim shumë më efikas dhe shumë më të mirë në shërimin e djalet Allah të Allahu tashroh djalin ty dhe të gjithë fëmijët e tan musliman kemi telefonat dhe kjo është e fundit për sonte. A, më në në nëma? Mirë në nëma. Mirë në... Më falë, hoqë, akobë, në që njështë në në të që mi gjimë si se motë atiri manjerët rashtë me babën, për nuk dy ti me s'qegu. Po. Po, urë në? Baba e ka pasë, atë faktikisht e ka pasë punëture, dhe e ka posë i politikë gjoj e e po. Bo, të të ashtë faktikisht është dikon jashtë. Shqetit dhe e të retë muë kësit. Po. U, është nuk të shumë të mirë. Po, po aja i ka bu, bu diska se dhe shushtë njërë, dhe kejtë njërë se e ka njërë që sa so ko të i thonë rështet, ka bu diska se që e ndru, që e ndru, edhe... E qartë, e qartë. Edhe... Dove tonë, Ria ka spjegu edhe në nëstamë, edhe i ka thonë, diska duhet me shkuditon të shumë njërë, dhe faktikisht ka shkru, po. edhe nuk, nuk kur gjështë i ka mdiku. E qartë, e qartë. E, i ka fërë që t'ka shkrije, t'ka bërë senet, t'ka bërë lëllëaj senet, e fërë. Shash më nëndësija që e ka bërë? Po i ka bërë, i ka ndikë u faktikështë, i ka ndikë u e mjetë, shumë kështë i ka ndikë u. E kuptaj, e kuptaj, po natash duhet me ndërmarë hapa tjirë, që inshallah mu shërrua avdën. Shallah, unë... Tash në nuk përdim që aqër papë me marë. Tash unë ju të regaj, inshallah, tash unë ju t faktë që do të thot baba ka filluar me vull. Kyndi përmesim shumë i madh alhamdulillah dhe ky me lënë Allah xhalla ola ka më ndihmu shumë në tikalim në këtë krizë. Kjo është e para. E dyta. Gabim keni bër? Në qoftë se në qoftë se do të thot keni përdor hajmali ose shikim caktuar kështu bë. Ka gabim. Nuk dia keni bër. Por në qoftë se keni bër. Inshallah se keni bër. Në qoftë se dyshoni apo keni një lloj Ham mendesë, kjo munsi çaje ka bërdiç, ka përkthyer. Ka pa shrem. Çka do të i ka bërë koshrem inshallah. E rëndësishme është ai që ti kthehet, është ai që ti kthehet gruas uti fëmijëve të ti dhe të jek dorë nga kjo. Veçandik kur e ka pritut dëmësoj, tash nëse kthehet të largohet apo të largohet nga puna, të largohet për soi, që ruhet për soi. Nëse operacioni ka godit e ka përmandesar. Përdor rukja lezim të Koranit, shkën të një hoq, nga gjelarët e një orë që i kemi në hamdule në Kosovë, në vend e ndryshmet të Kosovës, le emruhet të ka, ta kazën problemin, ata ka metoda profetiket, Muhammed i Sasab, duke lezu Koran, duke jabë të rapinit saktuar, dalë nga dalë, me lejnë, Allah gjelë, në lërgotë, nuk mund të aja, tjetë, me efuqeshme, me dëmin e saj, se lezim i Koranit, absolutisht, por do të pak sabër, në që Allah n doza caktuar që merr dhe me lenin Allah te barek to lashërohet problemi prej ti inshallah. Andaj dua të them që nuk duhet tash mendosh ai ka bodë çka tash funi dynjas. Tash kësmut me ndrruk, kë gjithë dhjetë çorsh këto jo, apo. Ju ai duhet fillimisht ta lufton këtë që i kanë dhënë nga Brendia ti. Mos ta pranan. Unë e kuptoj që dini ndryshon. Mir po, në çopse për shembull, në të kaluarën, Hidrim nësh dashme e luftu në fesh Tarftët e të lufton 10 vesh. E ka pak mbarë, po luftoje. Luftoje. Luftoje këtë keq që që të ka godit ky ndryshim, ky shqetësim, ky problem që ka godit, luftoje fillimin nga brendia jote. Mos e prano. Bohu i disponuar me familjen tënde me dhunë. Bohu i disponuar i mirë me shokët me dhunë. Luftoje këtë që po tenton me ta prit disponimin ndër raport me të tjerë. Dhe në anën tjetër, pasi e bën përpikën tënde maksimaleën këdrejtim, Me allah allah, dhe me lejen e Allahu xhëlallahu me një është tjetër që mund të më ndihmojë në drejtim, sikurse tash është familja jote, në një huaj që thënë në Kur'an e kështu më radh, dhe me lejen e Allahu xhëlallahu në qoshin dërmer hapat e duhur dhe e kput rrugën e shterit, me lejen e Allahu xhëlallahu do të do të sherohesh, do të i kthehesh familjes sundë edhe shumë më mirë, në shumë më të çmëm se ç'i ke qen, pasi që tash më edhe i edukë fal namaz. Allahu edin masmiri dhe sikoç e mërua që ishte turma e fundit dhe ne këtu ndahemi nga ju shikojë nderuar personte Lësë allohën gjëlle gjelallu që na jepë t'miren këtë të botë dhe të botë të të jetër. Na ishërën zemra tona, na bashkan me zveti dhe të naruhan nga gjdo e keqe. Dhe në takimi nashën. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tiny>